Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 13.1 Повна паніка Декілька секунд він не уявляв, скільки це тривало. Тед був обійнятий панікою, настільки сильною і повною, що був буквально нездатний якось функціонувати. Він щиро здивувався, що виявився здатним бодай дихати в цей час. Пізніше він подумав, що лише одного разу в житті йому вже довелося відчувати щось дуже схоже, коли йому було 10 років, і він із парою друзів вирішив піти поплавати всередині травня. Це було щонайменше на три тижні раніше того терміну, коли кожен із хлопчаків починав плавати, але все одно здавалося чудовою ідеєю. Дні стояли ясні і дуже спекотні. Для травня в Нью-Джерсі температура досягала 80 і лишком градусів. Всі троє спустилися до озера Девіса, як вони, знущаючись, іменували невеликий ставок за милю від будинку Бомонтів у Бергенфілді. Він першим роздягся і надів плавки, і тому першим поліз у воду. Він просто пірнув туди з берега. І те досі дивувався, що не віддав тоді кінці. Наскільки він був близьким до смерті, йому згодом ніколи не хотілося точно визначати. Повітря того дня справді було розжарене, як у середині літа, але вода була точнісінько така сама, як ранньою зимою, незадовго до появи льоду на поверхні ставка. Його нервова система миттєво дала коротке замикання. Дихання припинилося, серце зупинилося, і коли він виринув на поверхню, він нагадував автомобіль із акумулятором, що сів. Автомобіль, який терміново потрібно завести, але невідомо, що ж потрібно для цього зробити. Він пам'ятав, яким яскравим було сонце, що відбивалося десятьма тисячами золотих цяток на синьо-чорній поверхні води. Він пам'ятав Гаррі Блека та Ренді Уістера, що стояли на березі. Гаррі, що знімає свої знамениті спортивні штани. І Ренді вже голяка з плавками в руці запитує «Як вода, тет. Все, що був здатний усвідомлювати тет, коли сплив було. «Я вмираю прямо тут під сонцем, перед двома кращими друзями, і це відбувається після шкільних занять». І нам не ставили домашнього завдання. І, містер, давайте побудуємо свій власний будинок мрії, повинен сьогодні йти в ранньому нічному шоу по телевізору, прямо перед телевізором. Але я ніколи не побачу цієї передачі, тому що збираюся померти. Те, що завжди було так легко дихати, тепер майже не вдавалося. Мов, якийсь гігантський грудок застряг у горлі, Щось, що не можна було ніяк виштовхнути чи всмоктати всередину. Серце в грудях нагадувало маленький холодний камінь. Потім щось урвалося. Тед зробив жадібний вдих. Його тіло вкрилося мільярдом гусячих пухирців, і він відповів Ренді тим бездумним тріумфуючим голосом, який є привілеєм тільки маленьких хлопців. Вода чудова, не надто холодна. Тільки через кілька років до нього дійшло, що він міг запросто вбити когось із тих двох, або навіть обох так само, як тільки він ледве не відправив себе самого на той світ. Те, що відбувалося зараз, дуже схоже на тодішній стан. Тед був повністю відключений від світу. В армії такий стан називали групове трехкання. Так, гарний термін. Взагалі, коли справа стосується термінології, армія завжди і по-справжньому на висоті. Він тут сидів у самому центрі величезного та великого групового трехкання. Він сидів на кріслі, не в кріслі, а саме на ньому, подавшись уперед з телефоном у руці, дивлячись мертвими очима на телевізор. Він був упевнений, що ліс увійшла у дверний отвір. Вона питає, хто це і що сталося. І все це нагадувало той день на озері Девіса, точно як тоді брудну шкарпетку з бавовни в його горлянці, ту саму, яка не йде ні туди, ні сюди. Всі лінії зв'язку між мозком і серцем раптово заблоковані. Ми просимо вибачення за цю непередбачену перешкоду, а робочий режим буде відновлений як можна швидше радійти своєму перебуванню в прекрасному нижньому місті Енсвілі, місці, де закінчуються всі залізничні колії. Потім це відразу лопнуло, так само, як і тоді, і він зробив глибокий вдих. Серце відразу відгукнулося двома швидкими галопуючими ударами в його грудях а потім відновило регулярний ритм. Хоча темп був ще прискорений, занадто прискорений. Цей крик, боже милостивий, цей крик. Еліз зараз бігла через кімнату, і він усвідомив, що вона вихопила телефон з його руки, тільки коли почув її вигуки «Хеллоу» і «Хто це?», що повторюється щоразу. Потім вона почула гудки перерваного зв'язку та поставила телефон на місце. «Міріам». Нарешті вдалося вимовити Теду. Коли ліс повернулася до нього, це була Міріам, вона кричала. «За винятком своїх книжок я ніде і нікого не вбивав. Горобці літають знову. Ми називаємо це безглуздою начинкою. Ми називаємо це Енцвіл. Хочу змитися на північ, бос. Ви складете мені алібі, тому що я хочу змитися на північ. Відріжте мені шматок м'яса». «Міріам? Кричала? Міріам Коулі?» Тед, що відбувається?» «Це він», – відповів Тет. «Я знаю, це він. Я думаю, що знав про це майже з самого початку, а потім сьогодні, у день, я відчув ще одне». «Ще що?» Пальці ліс уперлися в її шию, важко натискаючи. «Ще одне затемнення свідомості? Ще один транс?» «І те, й інше», – сказав Тет. «Горобці літають знову». Я написав багато божевільного марення на аркуші паперу, коли я був вимкнений. Я викинув це, але її ім'я було на аркуші ліс. Ім'я Міріам було частиною того, що я написав у той час, коли я був відключений, і... Він зупинився. Його очі розплющувалися все ширше і ширше. Те, те, що з тобою?» «У вітальні був плакат», – сказав він. Він чув свій голос, ніби це був голос зовсім сторонньої людини. Голос що прийшов здалеку, позаземною, можливо. Плакат бродвейського мюзиклу «Кішки». Я бачив його, коли востаннє був у неї в квартирі. «Кішки». Тепер і назавжди я це також написав. Я написав це тому, що він був там, і тому я теж був там. Частина мене, частина мене самого дивилася його очима. Він глянув на неї. Він дивився на ліс широко розплющеними очима. Це не пухлина ліс, принаймні не та, що всередині мого тіла. Я не розумію, про що ти говориш, майже прокричала ліс. Я повинен подзвонити Ріко. Промимрив тет. Частина його мозку, здавалося, відірвалася від загального масива і рушила кудись, блищачи й розмовляючи сама з собою, за допомогою зображень та грубих яскравих символів. Це було подібно до стану, коли він писав, але він вперше зіткнувся з цим явищем у реальному житті. Принаймні, він раніше нічого схожого на це не міг згадати. «У реальному житті. А чи не писав він реальне життя?» – запитав він себе. Він не думає, ймовірніше, інше. «Тед, будь ласка, я маю попередити Ріка. Він може бути у небезпеці». та ти нічого не пояснюєш?» «Ні, звичайно, ні. І якщо він почне пояснювати, він навряд чи внесе якусь ясність, швидше навпаки. І поки він буде витрачати час... Вгамовуючи сльози дружини, нічим майже і не викликані, Джордж Старк може перетнути ті дев'ять житлових блоків у Манхеттені, що відокремлюють квартиру Ріка і його колишньої дружини один від одного. Торнадо зісну Теда, а чому б і ні? Якщо вже ви пішли дорогою безумства, то чому б не пройти цією дорогою до самого кінця? Чи вбив він її? Можливо, він тільки налякав Міріам, залишивши її ридати в шоці або він тільки поранив її тільки. При цій другій думці це здається ймовірним. Що вона сказала? І на папері було сказано «порізи». І чи не написав, він також «закінчується». Так це було, але це стосується сну. Він молився, щоб це було так. Він повинен допомогти їй принаймні спробувати це зробити, і він повинен попередити Ріка. Але якщо він просто зателефонує Ріку і виведе його з безтурботного стану, Сказавши, що треба бути насторожі, Рік захоче з'ясувати, чому. «Що з тобою, Тед, що сталося?» А якщо він тільки згадає ім'я Міріам, Рік схопиться і кулею понесеться до неї на квартиру, тому що він, як і раніше, піклується про неї. І він страшенно багато піклується. І він виявиться першим, хто виявить Міріам. Можливо, розрізано на шматки. Частина мозку Теда спробувала уникнути цього припущення, цього образу. Але більша частина мозку змусила його уявити тіло гарної Мір'ям, оброблене на зразок туші у м'ясника на продаж. І, можливо, це саме те, на що й розраховує старий тупий тет, який посилає Ріка в пащу вбивці. Але чи не робив я його роботу весь цей час? Він міг будь-якої миті відчути, що його свідомість знову затуманюється, плавно відключаючись і зав'язуючись у вузол, в групове трехкання. А він не міг допустити цього. Саме зараз він не міг допустити цього всього. Тет, будь ласка, скажи, що діється? Він глибоко зітхнув і схопив її похололі руки своїми ані трохи не менш холодними руками. Це був той самий чоловік, який убив Гамера і Клоусона. Він погрожував їй. О, Ісусе! У нас немає часу для істерик, сказав він і подумав. «Бог знає, як частина мене цього хоче. Іди нагору, візьми твою адресну книгу. Я не пам'ятаю ні телефону, ні адреси Міріам. Я думаю, ти їх знаєш». «Що ти мав на увазі, говорячи, що знав про це майже з самого початку?» «Зараз немає на це часу, Ліс. Принеси адресну книгу. Принеси швидше, окей?» Ліс все ще вагалася. «Вона може бути поранена. Іди». Вона обернулася і вибігла з кімнати. Він почув її швидкі дитячі кроки сходами вгору і спробував змусити свої роздуми рухатися далі. «Не дзвони Ріку. Якщо це пастка, дзвінок Ріку буде дуже поганою послугою». «Окей, ми це врахуємо. Це небагато, але лише початок. Що далі?» «Поліцейське управління Нью-Йорка? Ні. Вони засиплять тебе купою питань, на це піде багато часу. Та як пояснити, що хлопець із мене повідомляє про злочин у Нью-Йорку?» Поліція також не вдала ідея. Пенкборн. Його свідомість зупинилася на цій думці. Він спершу зателефонує Пенкборну. Він буде обережний у розмові, принаймні, зараз. Те, що він скаже пізніше, а, можливо, і не захоче сказати. Про затемнення свідомості, про писк горобців, про Старка. Нехай, поки його не хвилює. Зараз Міріам була найважливіша. Якщо вона поранена, але ще жива, не треба нічого говорити зайвого що могло б лише сповільнити дії Пенкборна. Він був тією єдиною людиною, яка повинна зателефонувати до Нью-Йорка поліцейським колегам. Вони будуть діяти швидше і задавати куди менше питань. Вони почують сигнал тривоги від свого, хоча б дуже віддаленого від них побратима зі штату Мен. Насамперед Міріам. Дай Боже, щоб вона відповіла на його дзвінок. Ліс влетіла назад із адресною книгою. Ось вона сказала Ліс. Вона дихала швидко, майже задихаючись. «Все йде нормально», – подумав він і хотів сказати «Це ліс», але потім притримав язик. Він не хотів вимовляти того, що так легко могло виявитися брехнею. І звуки зойків Міріам змушували припускати, що справи йшли добре в минулому і, мабуть, минули цю сприятливу стадію. І щодо Міріам, можливо, вони вже ніколи не повернуться до тих сприятливих часів. Тут знаходиться злочинець, тут головоріз. Тет подумав про Джорджа Старка і здригнувся. Він був дуже небезпечним злочинцем, це правда. Тед знав істинність цієї думки набагато краще, ніж будь-хто ще у світі. Це він, тет, створив Джорджа Старка, підняв його із землі, чи не так? Все окей, сказав він ліс, і це в загальному було правдою. Поки що. Його свідомість наполягала на цьому доповненні вимогливим пошепком «Візьми себе в руки і тримайся, мала. Довга балаканина і непритомність ніяк не допоможуть зараз міріям. Вона сіла неприродно прямо, і її зуби мимоволі закусили нижню губу. Вона не зводила очей із Теда. Той почав набирати номер міріям. Пальці Теда трохи тремтіли і зісковзували двічі з однієї з кнопок. «Ти чудовий, коли говориш оточуючим, щоб вони тримали себе в руках». Він зробив довгий глибокий вдих, потім трохи почекав. І натиснув кнопку «Роз'єднання на апараті». Після цього він знову, але вже ретельно, набрав на кнопковому циферблаті всі потрібні цифри, намагаючись діяти якомога чіткіше та повільніше. Тед почув уривчасті гудки, що говорять, що йому не вдасться з'єднатися з абонентом. «Нехай у неї все буде гаразд, господи!» І якщо навіть у неї не все в повному порядку, якщо ти можеш, дозволь їй хоч відповісти на мій телефонний дзвінок». Але телефон не міг задзвонити. Натомість йшов лише настирливий сигнал «так-так-так», який говорив про те, що номер зайнятий. Можливо, він справді був зайнятий, вона могла дзвонити ріку чи в лікарню. А можливо, телефон був просто вимкнений із мережі. Ще одна можливість спала йому на думку, коли він знову почав набирати номер. Можливо, Старк висмикнув телефонний шнур зі стіни. Або, можливо, не дозволь цьому головорізу полоснути мене ще раз, і він перерізав цей шнур. Як він перерізав горлянку Міріям. «Бритва», – подумав Тед, і жах прокотився хвилею по його спині. Це було ще одне слово, яке він у забутті написав сьогодні в день. «Бритва». Наступні півгодини або щось біля цього були поверненням Теда в той сюрреалістичний світ, в якому він уже побував і добре його відчув, коли шериф Пенкборн і двоє патрульних полісменів піднялися сходами, щоб заарештувати Теда за вбивство, про яке він навіть не підозрював. Він не відчував особистої загрози собі, безпосередньої загрози принаймні. Але те саме почуття виникає, коли ви йдете по занедбаній темній кімнаті, затягнутій павутиною, що звисає вниз, яка торкається вашого обличчя тонкими волокнами спочатку тільки лоскочучи, а потім майже зводячи вас з розуму. Нитки, які не прилипають до вас, а зникають у повітрі ще до того, як вам вдається схопити їх. Він знову і знову набрав номер Міріам. Нарешті він натиснув кнопку роз'єднання, повагався якийсь момент, вибираючи, чи дзвонити відразу шерифу або спочатку оператору Нью-Йоркської телефонної станції, щоб перевірити телефон Міріам. Він був впевнений, що вони зможуть зробити це, але найголовнішим було те, що розмова Мір'ям з ним була перервана раптово, і до неї потім не можна було додзвонитися. Безглуздо не мати дві лінії. Хоча ці думки займали в його свідомості, можливо, не більше двох секунд, йому здалося, що він зайве довго думає не про те, що дійсно важливо. І тет виругав себе за розігрування ролі Гамлета в той час – коли Міріам Коулі може стікати кров'ю у своїй квартирі. Персонажі в його книгах, принаймні в книгах Старка, ніколи не робили такого роду паузи, ніколи не мучили себе порожніми роздумами, чому вони не мають другої телефонної лінії, такої корисної для тих випадків, коли в іншому штаті якась жінка, можливо, вирушає на той світ. Ці персонажі з романів ніколи не зупиняються у своїх діях. І їхні кишки тому на місці, що вони ніколи й ні перед чим не зупиняються. Світ став би набагато ефективнішою машиною, якби всі персонажі популярних романів раптом ожили, подумав тед. Ці герої завжди керують своїми почуттями та думками, плавно переходячи з одного розділу книги до іншого. Він викликав довідкову штату Мен, і коли оператор сказав назвіть місто, будь ласка, тед на мить завагався, що відповісти, оскільки Касл Рок був скоріше містечком, ніж містом, невеликим селищем. Відомим лише у своєму графстві, але потім він подумав. «Це паніка, Тед, просто паніка. Ти маєш взяти себе в руки. Ти не повинен дозволити Міріям померти тільки тому, що ти запанікував». І він навіть мав час, як йому здалося, щоб здивуватися, чому він не повинен допустити цього і відповісти на запитання. Адже він сам і був єдиним дійсним персонажем, над яким Тед міг здійснювати якийсь контроль – а паніка просто ніяк не гармоніювала з образом цього персонажа. Принаймні так він бачив цей образ так ми називаємо це бичачим лайном, тет. Ми кличемо це безглуздим. Сер оператор був наполегливий, ваше місто, будь ласка, окей, нехай перевіряє. Він глибоко зітхнув, заспокоївся і відповів Касл Сіті, Боже милостивий заплющив очі. А потім із все ще заплющеними очима повільно сказав «Я перепрошую, оператори, Касл Рок, мені потрібний номер офісу шерифа». Настала пауза, а потім автомат почав диктувати номер. Тед зрозумів, що не взяв ручки чи олівця. Автомат знову повторив номер. Тед подумки повторив за автоматом комбінацію цифр. І цей номер пройшов крізь його мозок у якусь темну порожнечу, навіть не залишивши в ньому і сліду. «Якщо вам потрібна подальша допомога», – продовжував автомат, – «будь ласка, залишайтеся на зв'язку, і оператор...» «Ліс», – попросив він злякано. До адресної книжки була прикріплена ручка «Бік», і Ліс швидко простягла її Теду. Оператор, уже людина, а не автомат, знову з'явився на зв'язку. Тед сказав йому, що йому не вдалося записати продиктований щойно номер. Оператор повернув запис назад, і автомат тим самим бездушним металевим голосом повторив цей номер. Тед записав його прямо на обкладинці адресної книги, майже не замислюючись, але потім вирішив перевірити себе при запрограмованій повторній відповіді автомата. Цей повтор показав, що Тед переплутав місцями дві цифри. Ах, він уже на вершині своєї паніки. Це ж ясно, як божий день. Він натиснув кнопку «Відбою» на телефоні. Легке тремтіння било все його тіло. «Заспокойся, Тед. Ти не чула її?» Похмуро відповів він і набрав номер шерифа. Телефон продзвонив чотири рази, перш ніж збуджений, невдоволений голос відповів. «Офіс шерифа у графстві Касл. Помічник шерифа Ріджвік біля телефону. Чим можу служити?» «Це Тед Бомонд. Я дзвоню з Ледлоу». «Так? Жодної ознаки, що тебе впізнали». Жодної, що означає подальші пояснення? Більше павутиння, ім'я Ріджвік звучить як гучний дзвін. Ну, звичайно ж, це той полісмен, який допитував місіс Арсено і знайшов понівечене тіло Гамаша. Ісусе Христе, як же він міг знайти старого, у вбивстві якого підозрювали Теда, і не знати, хто такий Тед Бомонт? Шериф Пенкборн приходив до мене обговорити справу про вбивство Гомера Гамаша. Ріджвіг. У мене є термінова та важлива інформація, і я маю негайно зв'язатися з ним. Але шерифа тут немає, відповів Ріджвік, і в його голосі звучали монументальні ноти, що нітрохи не змінилися під впливом наполегливості теда. Гаразд, але де ж він? М -м, вдома. Дайте його номер, будь ласка, а у відповідь дуже недовірливо. О, я не впевнений, що маю це робити, містере Боуман, шериф Алан тобто. Майже не відпочивав останнім часом, та й дружина в нього захворіла. У неї головний біль. Я маю говорити з ним. Проте, поважно заявив Річвік, мені досить кумедна ваша впевненість, що ви обов'язково маєте це зробити. Можливо, ви це і зробите. Дійсно, зробите. Ось, що я маю на увазі. Скажіть мені, що ви хочете передати містере Боуман? Чому б вам просто не розповісти все це мені та передзвонити мені? Він приїжджав до мене. Щоб заарештувати у справі про вбивство Гомера Гамаша. Ви чуєте мене, помічник шерифа, і ще щось трапилося. І якщо ви не дасте мені його телефон прямо зараз, ось свята ворона! заволав Ріджвік. Тед почув важкі удари, зміг уявити собі, як ноги Ріджвіка злетіли зі столу, або, що ймовірніше, зі столу Пенкборна, і приземлилися на підлозі, коли Ріджвік випростався на повний зріст. Бомонт, а не Боуман. «Так і... Ох, кретин! Єврейський пастор! Шериф Аллен сказав, що якщо ви подзвоните, я маю негайно доповісти йому про це». «Добре, зараз... Єврейський пастор! Я чортів бовдур!» Тед, який міг би і не погодитися з цією самокритикою, просто сказав. «Дайте мені його номер, будь ласка. Звичайно, одну секунду. Ох!» Почалася настерпна пауза. «Звичайно, лише кілька секунд, але Теду здалося...» що за цей час можна було збудувати вже єгипетські піраміди. Побудувати, а потім і зламати. І весь цей час життя Міріам могло потихеньку йти з її вітальні за п'ять сотень миль звідси. Можливо, я її смерті, вирішивши дзвонити з першу Пенкборну і отримавши в співрозмовники цього вродженого ідіота, замість того, щоб насамперед зателефонувати до поліцейського управління Нью-Йорка. А можливо, замість дзвінка до поліції Нью-Йорка Мені треба просто набрати код поліції. Це, можливо, те, що мені слід зробити. Набрати номер телефону виклику чергової служби поліції та шпурнути свою інформацію їм на коліна. Хоча такий варіант навряд чи був здійсненним навіть у нинішній ситуації. Це просто транс. І всі ці слова він написав під час трансу. Він не міг передбачити замах на Міріям, але він бачив якимось дуже дивним чином підготовку Старка до цієї справи. Крики тисяч птахів, здавалося, перетворювали це божевілля на його особисту відповідальність. Але якщо Міріам померла просто тому, що він занадто панікував, щоб набрати 911, як же він зможе подивитися в обличчя Ріко? Та чорти з цим! І як він зможе подивитися на самого себе у дзеркало? Ріджвік – цей ідіот із дому для розумово відсталих Янки повернувся. Він дав Теду номер телефону шерифа, називаючи кожну цифру досить повільно – щоб навіть найповільніший загальмований суб'єкт міг зрозуміти цей номер. Але тет змусив його знову все повторити, незважаючи на всю свою гарячу і поглинаючу спрагу поспішати. Тет все ще був вражений відкриттям тієї бездньої марності роботи, яку довелося зробити, щоб отримати цей проклятий номер, а тому вирішив перестрахуватися. "Окей", сказав тет. "Дякую, містере Бомонт. «Я вам дуже вдячний, якщо ви трохи пом'якшите свою розповідь про те, як я...» Тед обірвав його без найменших докорів сумління і набрав номер шерифа. Пенкборн, звичайно, не підійде до телефону. Це було б надто просто і надто добре в цей вечір павутиння. А той, хто підійде, обов'язково повідомить Теду, при потрібно буде дзвонити щонайменше кілька хвилин, що шериф поїхав за короваєм хліба та галоном молока. У Лаконію, штат Нью-Гемпшир хоч і Фенікс може тут цілком підійти. Він придушив похмурий смішок, і ліс здивовано глянула на нього. «Тед, що з тобою?» Він почав відповідати, потім просто махнув їй рукою, показуючи, що хтось на тому кінці підняв слухавку. Це був не Пенкборн. Тут Тед, звісно, вгадав точно. То був хлопчик, судячи з голосу років десяти. «Хеллоу, будинок Пенкборна пропищав він!» «Каже, тот Пенкборн!» «Хеллоу», – сказав Тед. Він був упевнений, що тримає телефонну слухавку зайво міцно, і спробував трохи послабити хватку пальців, що вп'ялися в неї. Вони хруснули, але залишилися намертво причепленими до слухавки. Моє ім'я Тет Пенкборн, мало не сказав він о, господи, це було б чудово. Ти вже майже зовсім рушив, все гаразд. Тет, ти не вгадав свого покликання, тобі слід бути авіадиспетчером, Бомонт. Закінчив він після коригування заданого курсу. Шериф удома. Ні, він поїхав у лоді, штат Каліфорнія, за пивом та цигарками. Натомість Тед почув хлоп'ячий голос, що віддалився від телефонної слухавки, і промовив Пап, телефон! Це супроводжувалося важким шльопанням з слухавки на стіл, що звалося луною у вусі теде. Через якісь секунди благословенний господь і вся його небесна радь. Голос Алана Пенкборна озвався. «Хеллоу!» При звуку цього голосу вся буря у мозку Теда майже влягла. «Це Тед Бомонт, шериф. У Нью-Йорку знаходиться леді, якій, мабуть, дуже потрібна термінова допомога прямо зараз. Це пов'язано з цією справою, яку ми обговорювали в суботу ввечері». «Заткнися!» – різко вагомо сказав Алан, звертаючись до сина, що розшумівся поблизу. Тед відчув, як картинка на екрані його свідомості стає все більш чіткою та ясною. Жінка на ім'я Міріам Коулі, колишня дружина мого літературного агента. Тед ясно відчув, що хвилину тому він безсумнівно називав би Міріам агентом моєї колишньої дружини. Вона дзвонила мені сюди. Вона кричала, просто збожеволівши. Я спершу навіть не зрозумів, хто це дзвонить. Він наказав їй назвати себе у розмові зі мною та повідомити, що там відбувається. Вона прокричала, що у її квартирі перебуває чоловік, який погрожує її вбити. «За...» Тет ковтнув повітря. «Зарізати її». Я впізнав потім її голос. Але той чоловік крикнув їй, що якщо вона негайно не назве мені свого імені, він просто відріже її курячу голову. Такі були його слова. «Роби, що я говорю, або я переріжу тобі горлянку цією штукою». Тоді вона сказала мені, що дзвонить Мірі, а ми благала мене. Він знову ковтнув. У його горлі пролунав якийсь клекот, такий же ясний, як літера «Е», що стукає ключем по абетці Морзе. «Вона благала мене не дозволити цьому головорізу зробити це, полоснути її знову!» Ліз поряд з ним, блідла все більше і більше. «Не дай їй зумліти хотів або молився про себе, Тед, будь ласка, не дай їй непритомніти. Вона кричала. «Потім думаю, що він перерізав його або просто вирвав його зі стіни. Яка є її адреса?» Голос Пенкбурна, як і раніше, був твердим, приємним і спокійним. Але в ньому промайнули яскравим вогником поспіх і командні нотки. Це був ніби подих свіжого вітру від старого друга. Рішення подзвонити йому було правильним, подумав Тет. Слава Богу! Є люди, які знають, що вони роблять, або хоч би вірять у те, що вони це твердо знають. Слава Богу! Є люди, які поводяться точнісінько як герої популярних романів. Якби мені зараз довелося зіткнутися з персонажами Сола Беллоу, «Я б, напевно, збожеволів». Тед подивився на запис адреси Міріам у книзі ліс. «Мила, це три чи вісім?» «Вісім», – відповіла вона чужим голосом. «Добре, сядь знову в крісло, поклади голову на коліна». «Містер Боманд, Тед». «Вибачте, моя дружина дуже засмучена, вона виглядає так, ніби зараз знепритомніє». «Я не здивований, ви обоє дуже засмучені. Це дуже сумна ситуація, але ви дієте правильно. Тримайтеся обидва і разом, Тед». Так. Він у розпачі уявив собі, що якщо Ліс знепритомніє, він залишить її лежати на підлозі Доти, доки Пенкборн не отримає всієї необхідної інформації, щоб діяти. «Будь ласка, не зумлій!» – знову подумав він і подивився ще раз в адресну книгу Ліс. «Її адреса – 109 Вест, 84-та вулиця. Телефонний номер. Я вже казав вам її телефон, мені все одно треба знати її номер, Тет. «Так, ви маєте рацію», хоча він і не розумів чому. «Коли вона дзвонила вам?» Кілька годин тому подумав він і глянув на годинник, що висів над камінною полицею. Спочатку він вирішив, що він зупинився. Мав зупинитися. «Тед, я тут», – сказав він спокійним голосом, який, здавалося, належав зовсім не йому, Теду Боманто. Це було приблизно шість хвилин тому. Саме тоді мій зв'язок з нею було перервано, точніше перерізано. «Окей, втрачено не так багато часу». «Якби ви дзвонили до поліцейського управління Нью-Йорка, ви б втратили втричі більше часу. Я подзвоню вам знову, як тільки зможу, Тед». «Рік», – сказав Тед, – «скажіть поліцейським, коли зв'язуватиметеся з ними, що її колишній чоловік ще нічого не знає. Якщо той хлопець, ви знаєте, зробив щось із мірієм. Рік буде наступним у його списку». «Ви абсолютно впевнені, що це той самий хлопець, що і у випадках з Хомером і Клоусоном, так?» «Я не сумніваюся». А потім з його губ злетіли слова, які Тед навіть і не збирався вимовляти ще секундою раніше. «Я гадаю, що знаю, хто він». Після короткої паузи і збентеження Пенкборн сказав. «Окей, будьте біля телефону, я хочу переговорити про це, як тільки буде час». Він відключився. Тед глянув на ліс і побачив, що вона звисала на біку кріслі. Її очі були великими і майже скляними. «Який із них?» – спитала вона його тьмяним голосом, немов із сірого світу, вже неземної свідомості. «Це Старк чи Алексіс Мешин? Хто з них? Тед?» Після довгого роздуму він відповів. «Я не думаю, що тут є якась різниця. Я приготую чай. Ліс».